Лондон, 2002. Королева-матір Єлизавета Баузлайон, остання імператриця Індії, переставилася 30 березня 2002 року на 102 році свого монаршого життя, розтягнутого на все ХХ століття, з невеличким XXI бонусом. Як усі правильні люди, вона відійшла у вісні. Її дочка – Королева Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії Єлизавета спостерігала за її мирною та безболісною кончиною, весь час перебуваючи поруч її ложа. Усе склалось якнайкраще. Наступної п'ятниці, 5 квітня, спочилу в Бозі королеву матір урочисто перевезли із Сент-Джеймського палацу до Вестмінстера. Труну з її тілом оповиту в її гербовий штандарт, прикрашений левами, луками та летючою арфісткою, було покладено на артилерійський лафет. Церемонія перевезення тривала 10 хвилин. Об 11-й годині 15 хвилин лондонського часу траурний урочистий кортеж прибув до Вестмінстер-Голлу. Відразу по тому, як труну встановили на п'єдесталі, а навколо неї розставили почесну варту, розпочалося публічне прощання. І середньовічне приміщення Вестмінстер-Голлу відчинило двері для всіх, котрі побажали віддати королеві матері свій останній уклін. Прощання тривало не цілих чотири доби, до шостої години ранку вівторка 9 квітня. О 11-й годині почалось урочисте перевезення королеви-матері до Вестмінстерського аббатства, де об 11-й годині 30 хвилин розпочалася заупокійна служба англіканського обряду. Найвищий ієрарх англіканської церкви архієпископ Кентерберійський у своєму жалобному промовлянні сказав, що «вона була силою, гідністю та сміхом». Останнє слово «лафтер» на мій погляд можна розуміти як радощі або веселощі духу. Нічого цього я в жодному разі не переповідав би, якби напередодні поховального церемоніалу в понеділок, 8 квітня, уперше в житті не прилетів до Лондона. Ось як буває. Проживаєш 40 з гаком років без Лондона – і коли вже починаєш думати, що так він тобі, напевно, ніколи й не судився, отримуєш запрошення. І коли врешті у ньому опиняєшся, то відразу потрапляєш на похорон століття. І все це тільки для того, щоб я вкотре міг написати. Я пам'ятаю, я ніколи цього не забуду. Я не забуду, як 9 квітня вранці Вестмінстерський дзвін наймення Тенор пробив 101 раз у відповідності з числом прожитих королевою матір'ю повних років. Кожен рік пробивало раз на хвилину. 101 рік дорівнював 101 хвилині. А потім з південного боку від парламентських будівель і бік Бена вимаршувала процесія. Під звуки шотландських козик і бойових барабанів її голова наближалася до нас, вишикуваних обабіч вулиці глядачів, роззяв громадян, підданих, туристів, натовпу. Було так, наче на фестивалі кельтської музики. Щоправда, дещо мілітарному. За шотландцями в бойових спідницях сунула Валлійська гвардія в червоних кітелях і чорних овечих шапках. За нею перший кіннотник у чорному з золотим позументом вистрої чи не генерал-майор Редмонд Уотт головнокомандувач похорону? Чи може сам бригадир Мартін Уайн заступник командувача? А далі Вісімка чорних коней, розставлених за нецілком футбольною схемою 4-2-2, тягнула гарматний лафет. І отут я і побачив зблизька ту золоту летючу архістку на синьому тлі, гербовий штандарт королеви матері, що в нього було оповито ясновельможну труну. Процесія – Попри жалобний характер виглядала цілком барвисто. Генерали і вищі офіцери на конях. Австралійські, новозеландські і трансваальські стрільці. Шотландсько-канадський полк гірських піхотинців «Чорна Сторожа», що його почесним полковником була небіщиця у «Білих Шоломах», оркестр королівських військово-морських сил, який цього разу Замість свого традиційного бравурного гімну Серце Дуба проникливо зіграв в жалобний марш. Дещо віддалено це нагадувало процесію, що нею відкривається мій улюблений другий альбом Квінів. Усе цілком доречно. Утім до остаточної повноти імперії мені бракувало індійських сипаїв та червоношкірих саперів з надвеликих озер. Коли тенор ударив у сто перший раз, усе стихло і завмерло рівно на дві хвилини.